Чого майка померла, коли інші живуть? Кось Дейнека починає розгойдуватися на лає туди-сюди, туди-сюди, і водночас внутрішній стогін рветься йому з горла, гасне в кулаках. Це стогін смертельно пораненої тварини, первісний, без проблиску смислу, не можна втямити жодного слова. Та й, слова не вимовляються, і по цьому тривалому годінні. Нарешті проривається. Ну чому так? Чому? Розумію, що Кось Дейнека зараз звертається не так до мене, як до всього світу, до долі, до абсурдності свого існування. А також до дитячого майданчика, до лип, які оточують майданчик, до нічного моруку. І ні від кого не чекає ніякої відповіді. Раптом перестає гойдатись, дивиться твердим поглядом і каже – Жаль, що відпустив їжачка. Чому жаль? Не можу розгадати багатозначність у голосі. Повіз би з собою хоч їжачка. Навіщо? Хіба у вас немає своїх їжачків? А так доведеться їхати самому. І самому жити. Несподівано падає переді мною на коліна і, позбавивши мене змоги звестись, шепоче. Жанно? Ти свята жінка, ніхто не знає, що ти свята, а я знаю. Одна однісінька в цілому світі. Щось божевільне причувається мені в його рваному шепоті, в сапкому диханні, в тому, як оскліклими неживими краплинками поблискують зіниці. А я негідник, негідник. Скажи, що я негідник, і мені стане легше. Мовчиш? Чому ти мовчиш? «Значить, ти згодна, що я негідник?» «О, ти маєш право судити, як захочеш. Ти єдина маєш таке право. Святою бути легко, легко. Помиляєшся, Костю, дуже важко». «Так важко», – миттю згоджується він. «Бути легко тільки негідником». Схилив голову в бік, і я бачу велике іскристе око, схоже на каштан який щойно вилущився зі шкірки. По паузі Кость Дейнека бубонить. Ні, негідником теж бути дуже важко. Встань, прошу, не стій на колінах, бо протреш штани. Слухняну зводиться, сідає на лавку. Хто б міг сподіватися від Костя Дейнека на таку поведінку, на такі слова? На сльози, на те, що стоятиме на колінах і називатиме мене святою жінкою – метаморфоза. Як у Водевілі, як у упередній виставі, де провінційні актори механічно розіграють клишовані пристрасті. А може я надто жорстоко суджую говчинки, не спроможна зазирнути в чуже єство, яке завжди залишається таємницею за сімома замками? Адже можна було прожити зовсім інше життя – чи то запитую, чи то стверджую якось Дайнека. Згодься зі мною, не мовчи, Жанну. Яке саме? Разом із тобою, з Андрієм? Це неможливо, кажу з раптовою злістю. Так, неможливо, поспішно згоджується і по хвилі питає. А чому? Ти краще знаєш, навіщо пурпатися у старому, коли потрібен мені? Зовсім інше. Спокій. Адже сам казав сьогодні, що життя – не кінофільм, який можна передивитися зсередини чи з кінця. Як жаль. Ох, жаль, бобонить і трусить великою розпатленою головою. Я почуваюся на гільйотині. Так, я почуваюся на гільйотині. Та самій зараз здається, що не тільки я. Щось ось-ось. На весь світ має опуститися смертельна сокира. Варто лише костиві дейнеці сказати те, що, мабуть, крутиться на кінчику п'яного язика. І сокира опуститься. І щоб цього не сталося, кажу. Гайда в готель. І не думай, де-небудь іще додавати. І так багато залив за галстук. І швидко йду геть, заставляючи його на дитячому майданчику. Наче тікаю і ні за що, мабуть, не зізналася б собі, що справді тікаю. Приснилася Майя.